Då är vi igång då. Typ fyra dagar senare. Eh, har ni fått mycket skit från, eh, från folk att det inte har kommit någon podd efter matchen? Ja. Vi måste undra vad det, det var någonstans. Nej, jag har bara sagt att det, Glenn är i Bologna och ska ha fotbollsspelare. Så vi, det är så det är. Och då får folk acceptera. <laughs> <laughs> I mitt fall var det bara en av romerna i kusinerna som tyckte att jag skulle hemma på podden. Så att, eh, nu sitter vi här då. Men ja, jag, jag var ju i Bologna när vi verkar värva spelare därifrån. Så jag satt ju på flygplatsen igår och rekade eh, efter eh, isländning på flygplatsen. jag såg faktiskt ingen. Det var väldigt kul tycker jag att eh, du och jag hade lite kontakt. Jag visste att du var på väg till flygplatsen här nu. Och så kommer det fram att Älvsborg eh, är på väg att värva en spelare från Bologna samtidigt. Då undrar jag, vad fan har Glenn hållit på med där nere? <laughs> jag jag, hade också, jag var, var ju en sån... Det är varmt i Italien så jag åkte ju hem i shorts och t-shirt. Men vi åkte via Syrish. Man märkte det att det var i så här... Eh, Folk med kostym och det var långbyxor Jacka medan jag kom i t-shirt och korts Så jag hade ju en förhoppning om att Jag skulle komma till Landvetter Och så skulle Älvsborgsdelegationen stå där och ta emot Islänningen samtidigt som jag går in då I min liten semesterklädsel. men det blev inte så Jag är verkligen utkika efter Älvsborger Det stod ingen där Baldursson på en pappskiva hade det stått där. <laughs> <laughs> okay. Ja Vi sparkar igång Ja, vi får det Okej, okay. 1-0 hemma mot Sirius. Det enda som det pratas om är att det är ett sånt där resultat och en sån match som vins av guldlag. Vi köper in oss på den beskrivningen. Är vi ett guldlag för att vi vinner mot Sirius med 1-0 i en skitmatch? Ja, jag tycker inte bara den andra matchen så säger det utan jag tycker vi har haft lite det här gjort liksom, det här extra målet som har behövt varje gång. Hela våren, så att, ja, jag är med. Ja, jo. Det, det, det är väl så. Ja, men det var det enda man kände efter matchen att det, man skete ju lite i spelet och så där utan det var ju tre poäng bara som var fokuset. Att det, och det så kommer det ju vara i, i de tolv kvarvarande matcherna, matcherna också att alltså bara vi får de där jävla poängen så får det se ut hur det vill nu. Ja. Eh, det som slog mig nu ska jag inte prata vold i av, det kan jag lova men det som slog mig denna gången det är ju att det var extremt Tempofattigt En vinkel ska jag kom in på senare Och det gäller ju lite publiken Men kan vi ana Att Sirius Ändrade sin matchplan För att vi skulle få ner tempot på oss Eller skulle, kan vi ana Att vi kanske underskattade och inte liksom var, Vi var inte påkopplade Som drog ner tempot Vad, vad tror ni jag tror att eh, Sirius eh, var nog ganska medvetna om vad de höll på med hela matchen och försökte dra ner tempot så gott de kunde. Det var ju noterbart också att domaren eh, brydde sig inte om maskningar i första halvlek, men i andra halvlek brydde han sig om det. Eh, och då var det ju lite synd, för det var det ju vi som började maska istället. <går> nej, men eh, de, de var nog väldigt medvetna om vad de gjorde, Sirius. Och sen, eh, ja, nej det, det, vi, det, vi har ju pratat om det här mycket. Det är tufft att möta handbollsförsvar som bara går in för att spela 0-0 mot oss. Det är väldigt tufft. Och sen tror jag också att just sådana här matcher så kanske det blir det blir ganska tydligt när man inte spelar med Sebastian Holmén och Gustav Lagerbjälke längst bak för att det, det blir inte samma bolltempo bakifrån så att säga. Men det, det är bara en av flera orsaker. Jag tror framförallt det är att Sirius parkerar bussen och det, vi har svårt med det. Så är det ju. Jag, jag... Kim, jag, jag tror att det kan vara en blandning av båda egentligen Och sen var liksom, vad man förstår så börjar liksom det budas på spelare Hej också eh, I Älvsborg och eh, någonstans tror jag att det påverkar spelare Att det dessutom är så mycket mindre publik Jämfört med de senaste jag tänker jag också spela in lite att liksom, Du har inte här riktigt taggningen när du tar en fullsatt arena på något vis mm. jag, får, jag, jag får för mig att liksom, det är små extra parametrar utöver att Sirius det var ju känslan överlag i måndags tycker jag att det här är ju en lunkmatch. match. Vi har ju haft väldigt mycket större matcher nu på senare tid också. Det har varit... Det är Djurgården borta, det är... Blåvitt hemma har vi mött och det har varit, det har varit väldigt mycket större matcher. Så, så känslan från håll var ju att detta var en lunkmatch match. Jag vet inte, det kanske smittade av sig ner på spelarna också. Nu såg jag matchen på tv från Bologna då. Jag tänkte att jag skulle komma in lite på publiken. Eh, det, det märktes ju att det fanns en kort tid i som försökte bidra med, med sång och så. Men det, det kändes inte riktigt som att den där energin fanns. Eh, Mikael Stare kommenterade den här matchen. Det, kan jag säga, det, det är faktiskt ganska intressant när han sitter där och kommenterar matcherna. Han är, och han, han är, han är väldigt kul. Eh, han När han kom in då på den här delen, att det känns inte som, som en arena som jagar gull. Det, det blir liksom, även om älvsbro sjunger. Inte, det är ju en av årets sämsta insatser i hälsbörsläktaren, det måste vi ändå säga Men det, det, är liksom inte, det är bättre än jämfört med tidigare år Vi har ju nått en ny nivå någonstans i vad vi tycker är okej för hälsbörsläktaren Men när det är så tomt och det ekar som det gör eh, Då blir det ju en annan upplevelse också Och sen det som slog mig mycket när jag tittade på tv Det är ju den här frånvaron av sittplatspubliken man kan, alltså en vi, vi kommer ju aldrig komma till det att det kommer att vara full, fullt blås på sången från sittplats. Det, det är ju en utopi för oss älsborgare. Men det fanns inte en enda känslig under matchen. Alltså det är inte där att man applåderar när man vinner boll. Det var inte applåder när vi kom till avslut. Det, är liksom, det blir inget tryck. Jag tror ju det att de gångerna som det var bäst tryck när man upplevde det från tvn. Det, det är också, det kan vara missvisande att se den här matchen på TV. Det är ju när sittplats klappar igång för att då, då höjs ju trycket från Hälsbergsläktaren också. Och då kan vi också få upp tempot. Jag tror det är en, det är liksom en faktor för att vi ska kunna spela bra. Um, och jag noterar också att Johan Larsson kommenterar här att eh, spelet på planen var lika energifattigt som det var på läktaren. Och jag håller med honom från det jag upplevde på TV. När du kollar på TV kände du att mer att du kollar på Halmstad BP, ungefär istället då? Eller hur? Ja, men det, man hör ju sången, men det är ju just att det ekar så himla mycket. Alltså, det är ju... Men det, det, är ju det, hatar, jag som... Borås, det hatar jag med Borås Arena, det är så mycket betong. den är så stor, det är ett sånt gigantiskt bygge, och den är så stor. Så, så varje... Alltså det, ja, det som du säger, det ekar. Så fort det inte är liksom fullt på sektionerna. Det är lite trist, men... Ja, då, då blir det vi inte... Vi får inte upp energin. Och eh, Olle pratade om den här avsaknaden av Sebbe. Det var väl någonting man märkte med Bahar. Min känsla med Bohari, det är att det är en mittback som är grym defensivt. Oerhört bra försvarsmässigt. Han är snabb, stark. Där ser jag inga problem. Men när det blev liksom så här lunkmässigt att det bara. Ja, man trillade boll, man trampade boll. liksom så, Då, Han slog ju bort en 3-4 passningar i första halvlek och samtidigt också. Det kändes liksom, han tog de dåliga valen, dåliga besluten. Jag tror att han hade varit mer skärpt och att det hade varit mer liksom, drag inne på arenan. Ja, jo men jag håller med i där att eh, Buhari är ju, alltså, jag tycker han är riktigt bra defensivt. Jag tycker han gör en kanonmatch egentligen. Men det här eh, tempot med boll och beslutsfattandet när han har han framför fötterna längst bak där, det är ju, det är ju inte riktigt på sin plats än. Men eh, det kanske kommer, vi, vi kommer ju återkomma till vår mittvaxsituation här längre fram mm. Men, ja äh, ja, Perra Frick löste ju biffen så att säga så. Ja, vi... Men, men no något ja, positivt, Anar vi någonstans? Jag bara. Ja. Ja. Men, även, även om det kändes som att det, det, det var lite publik så var det ju fortfarande alltså, Det var inte 4 000 hemma mot Sirius den här gången i alla fall I vi jämfört med förra året Nej. Nej, sen... men Vi kanske, kanske hittar en ny botten nu i alla fall liksom, på publik det är väl någonting som har varit innan också att efter till exempel en vit tillsammansresa så har det varit en dipp matchen efter. Men nu är det också en baksmälla från så många bra matcher. Mm. Så det blir ju spännande mot Mjölby hur det ser ut där. Ja, och jag tycker så här folk, jag såg på Twitter mot sådana så här angående Johan Larssons uttalande där i halvtid att det är lite att det är tyst från publiken och sådär. De tyckte jag, några tyckte jag att det så där ska inte en laka till prata och sådär. Men jag tycker att, jo, fan, det är nog lite dags att spelarna vägen alla tillbaka faktiskt. Efter alla, efter alla år nu som sitt plats har ekat dödsligt. Jag, jag, jag har fan inget emot det alls. Och man, man kan ju välja och tolka det också. Alltså, det, det är ju inte att de klankar ner på, på Älvsbörsläktaren utan snarare på Alloja, eller oss som är där. Utan det är väl mer på att folk som inte är där... Man... Ja, precis. Så, det är ju de, de som är problemet, det är inte vi som är problemet. Nej, och sen det, det var lite mer elegans i hur han sa det. Om vi minns Anders Svensson typ 2006, han var ju mer pang på att publiken i kass här. Här säger Johan faktiskt att eh, vi på planen är dåliga och vi är som de på läktaren för de Det kanske lite dåligare då. Han måste inte inte att Svensson har lagt av. Ja, men du vet, det blir, blir så inga rubriker och sådana här grejer. Det är rätt skönt faktiskt. Det är inte fokus på en spelare hela tiden heller. Ja, det. Jag hade gärna velat att andra spelade tills han var 70 år. Så det är håller jag inte med dig. Nej. Vad har vi, vi med på matchen då? Det, är, det, är, det har ju gått några dagar sedan nu. nu och jag, ja, kände jag... Direkt, jag kände direkt efter matchen också att det var ju tur att Glenn är i Italien nu som inte kan podda för att det fanns inte så jävla mycket att säga om matchen. Det Nej, är men, ju en Frick nämnde du ju. Det är ju ja. faktiskt någonting som behöver tas upp. Anar man ett missnöje där när han får frågan om Kommer du starta någon hemmamatch i år? När han säger nej och fnissar. Nu var det ett perfekt fniss. Väldigt skojigt. Jag kan tycker, ju tycka det är befogat också. Och sen framförallt när man står i en tv-intervju. du vet det är lite adrenalin så här efter match och så där. Så, så här, vad, vad fan ska han göra? Ska han stå där och bara trycka ner huvudet i marken? Och tränaren bestämmer och... Nej, vad fan. Det är klart han måste antyda något. Och jag förstår ju om han är missnöjd. Ja, och... Alltså, han bevisar ju gång på gång det, det är lite, Vi har ju våran kompis Andreas Som har sagt att varje gång Per Frick har spelat en minut i år Så har han varit liksom bättre än någonsin Och det stämmer ju lite Och det var ju en intervju här nu Jag tror det var i Bårds tidning, Där man också säger det att Per Frick har ju formtopp Det är bara att han är skadad samtidigt som han har formtoppen Att det är en konstig grej här just nu Ja men vi alla tyckte nog det var rätt konstigt Och snacket på Gula torget innan matchen gick ju att eh... Folk tänkte väl att det kommer bli väldigt mycket inläggspel Och då kan Svein passa bra för att han är het i boxen ska jag inte påstå att han är. Jag vet inte, vad, vad fan skulle han passa bra för det för? Det, det visar ju perfekt uppenbarligen att han är bra och mycket piggare i luften än Svein. Så. Nej, men jag, jag tror ju det. Varje gång Svein får chansen så känner jag ju att... Eh, att ja, men nu ger de honom en riktigt sista chans här nu. För att liksom... Tar han han inte nu så kommer Frick att spela resten av matcherna. Och det tror jag väl denna gången också. Sen kanske jag får fel, men Perfix ska ju starta på topp i Älvsborg, så är det. Så har det varit i snart tio år. Det är ingen idé. Ni kan, vi kan värva Victor Prodell och Lasse Nilsson och Obasi och Sven Gudjonsson och Dennis Himmet och allt vad de heter. Perfix ska spela på topp, så är det bara. Har du något att tillägga i Perfix-gate här, Kim? Nej, inte mer att jag tror att vi kanske kommer att spela med både Svein och Per Frick Vissa matcher från start om inte JJ startar snart Det var en bra, äh. intressant iakttagelse ändå Också en bra övergång till JJ um, <laughs> Ska vi bestämma oss nu? Är det JJ eller JJ? JJ <laughs> <-D> på ska <laughs> JJ ja. Nej, men det är en bra övergång där För vi sa det senast, man börjar ju om han inte ens är i truppen mot Sirius det var han inte Nej, tydligen... Ja, han spelar inte matchen här Nej, han spelar inte ursett heller. Tydligen har man någon känning i någon gymska eller något sånt. Så det är ju lite jobbigt. Men fan, det ska vi också säga om matcherna att jag vill ju, man vill ju faktiskt hylla både Bido och Boateng. Alltså, Beidou har ju växt de senaste matcherna tycker jag. Fan han springer och han täcker stora ytor och, och Boateng, han... Det känns som att han börjar fokusera på rätt saker. Han tappar inte humöret under matcherna liksom och han, jag tycker, alltså Boateng har ju en period där i början på andra halvleken, kvart 20 minuter då han är, ju, han är ju helt outstanding. Han tar bollen och bara springer för vi gubbarna. Det är ju, fan vad kul att se. Just de här vändningarna är ju de jag gillar. Det är lite som för några år sedan när Kristoffer Olsson spelade AIK när han gjorde vändningar som öppnade ytor. Boateng är helt magisk på dem ibland. Ja Nisse sa ju det att han håller Premier League-klass. Ja. Då menar ju just det med de här första Du vet, passning kommer, mottagning Och sen att föra bollen vidare ja, men det, fan, det blir... fan, kan, han... kan han bara bibehålla det här nu du kommer inte, Vi kommer inte behöva någon dans Vi kommer inte behöva någon islänning Det är gana för hela köret på mittfältet ja, ja, Man vet ju det att Det kommer ju någon match här att Han kommer dra dåligt gult kort Utan i straffområdet Eller till och med i straffområdet Så får man checka upp det Så det gäller väl bara så här att ja, han är bra han, han gör snygga vänningar, men jag vill inte ropa hej för tidigt här. Nej, det ska vi inte göra. Så är det. Men det blir intressant att se framöver ändå om, hur, om man kan bibehålla sin form. Mm. Något mer kring den matchen? Rottorna var bra på Gula torget. Ja, Det var kul att se det. Bandet. Det är inte någon så här att vi behöver ringa till eller så här nu utan det var ett band då. Ett gammalt punkband från Borås som har gjort äldstårslåtar nu som kör en liten spelning där. Mycket bra. Och en hyllning till Gula Torget-gruppen som har anordnat alla de här spelningarna i år. Jag skrev det på Twitter att jag tror inte det finns så många mer livescener i Borås som har haft så mycket spelningar 2023 som Gula Torget. Jag vet att det finns det såklart men Gula Torget borde ju ligga i topp här snart. Ja, det finns ju någon svartklubb och sånt där här i Borås som köper på. Men annars är det nog Gula Torget. Ja, det är musikmäcka och fotbollsmäcka i Borås, Gula Torget. Och med det så tänker jag att vi kan gå över på Lagerberker då. 40 miljoner från Celtic. Jag läste en artikel här, här i vår tidning att dyraste villan i Borås ligger ute till försäljning för 35 miljoner. Kim, vad har du köpt? Lagerberker eller villan i Borås i Via Nej, jag hade inte fått lån på de beloppet Till att börja med i alla fall så att, eh, Just nu hade jag väl sagt lag Bianche? Är han värd 40 miljoner och ska vi sälja honom? Det vet jag fan alltså, 23 år visserligen har gjort Men nu har han ändå gjort ett bra år I när ska vi räknar med den här utlåningen Till DG Fors eh, Potentiell eller Han borde väl vara uttagen i nästa landslagstrupp Alltså en A-landslagstrupp eh, Inte någon jävla januari Men är bara Kruxet är Kim, Kim är ju inte tränare för något fotbollslag heller Så nej. det hade varit dumt om han köper Gustav Lagerbjälke Och så får inte Lagerbjälke spela fotboll ja, eller någonting Lagerbjälke är ju som en tjocko Ja, Lagerbjälke får vara Kim Sundvart Det hade varit <laughs> Villan hade ju varit bestående, det får man ge. Nej men alltså det låter väl som lite väl mycket pengar för 23-åring Så det är bara tacka att ta emot han Även om jag tycker det var väldigt tråkigt eller, det alltså jag är jättedelad i frågan Nej det går inte att tacka nej till det ja, ja Nej, det går ju inte, Glenn. Kom inte nej. här och håll på. Nej, jag vet. Det... Nej, nej, nej, någon, någon, någon, någon... Jag tror det var David Stadig som twittrade. Du får rätta mig om jag har fel, Kim, men det är ju... Två årslöner. Vad sa du? Jag tror han pratade om två hela årslöner. För... Ja, exakt. Två hela årslöner för Allsborgs allpersonal. Alltså, vi, vi måste... Det går utifrån vad som var framgången. Om vi ska kontextuera hur mycket pengar det här är, så... Alltså det är så otroligt mycket pengar för Älvsborg så det spelar ju ingen roll egentligen att vi är så guld vi kan det inte. Jag menar jag tänker om Gustav Lagerbjälke bryter benet här i höst. Då kommer vi ju... Ja, Nej vi, det är ju... Alltså är det de summorna det pratas om så är det ju bara att förhandla fram något med Celtic. Men sen är jag ju också så sådär. Det är ju ganska uppenbart att den här Expressen-artikeln det är ju... Den här agenten då, Blasch Oseni, som är rätt illa omtyckt, det är ju han som pushar för, för det här. Och det är Starfälts agent. Ja, precis. Det är, det är ju Starfälts agent. Och jag, jag vet inte, det, det är så oklart det här i agentvärlden att, att han ska vara med och styra ihop något. Men det är ju uppenbart nu att journalisten på Expressen som har skrivit det här, han, är ju, han, han drivs ju lite av agenterna, så att säga. Och att den här agenten då vill göra det tydligt att, uh, att han är på plats på Borås Arena, agenten då <laughs> och uh, har ett finger med i det här uh, så jag, jag det var... tror det det, det, är nog, det det återstår nog väldigt mycket innan det här kan bli verklighet så att säga Ja, för det var ju Anel Avdic som då skrev för Expressen som skrev typ 20 gånger att uh, Anneli Hashmit Hodzic förklarar för olika klubbar, det var ju en lång följetong. det kändes lite så då uh, sen uh, att Älvsborgs fått ett bud, det har ju faktiskt Stefan sagt ja till. Sen har inte Stefan gått ut och sagt att det är på 40 miljoner. Ja, det var väl med. Stefan har väl sagt att de har kontakt, men de har inte fått något bud. Var det väl? Nej, ja, okej. Okay. Ja, men det finns en kontakt i alla fall. Så det finns ju och någonting där. Ja, men det är ju också så här. Jag, tror, jag är rätt säker på att varenda spelare som spelar mycket för oss och är under 25 år har vi ju bud på just nu, som det ser ut, skulle jag tippa på. Så... Ja, men... Eh... Nej, när det rör sig om de summorna så det går fan inte, det går ju inte att tacka nej, tyvärr. Och jag, jag, jag, hamnar, jag är inte så jättemycket för Twitter, eller sådär, men jag hamnade i en Twitter-diskussion går kväll om, om någon som frågade hur mycket pengar är krav på banken. Och det vet jag såklart inte, för vi har inga kvartalsrapporter som ett börsnoterat bolag och så vidare. Så den har man inte koll på. Men att man ska räkna på vidare vidareförsäljningar som vi har fått i år och eventuellt då 40 miljoner i när eller stämmer på lag i som ett sånt otroligt eget kapital. När säsongen är slut kan man bara klysa sig fram. Uh, uh, uh, lite grann så. Och det, det betyder Det kan vara väldigt, ja. väldigt bra för på i väldigt många år Framöver Ja det precis. Det det betyder, vi kommer kunna göra En liksom, lång, alltså en rejäl satsning Långsiktigt också och, och jag menar Det blir lite som 2018 alltså, Skulle det skita sig ja, Då kan man, kom, kommer vi kunna värva tre kvalitetsspelare Under ett sommarfönster uh, Exempelvis uh, det bäddar verkligen för en god framtid om man gör en sån här affär. Mm. Och vi, vi pratar om att vi, att alltså, skulle mer också så klart, alltså, vi, vi pratar om att vi skulle kunna göra liksom ett, ett resultat på sista raden på någonstans mellan 40. Nu jag mig, mellan 40 80 miljoner kronor plus. Ja. Jag, min Twitter exploderar ju av där. Säntex-supporterna vill ju ha information om Gustav Lagibelke. Så jag har ju kontakt med en av de här celtics på Twitter kring vad som händer. Och där är ju, det är ju lite som när vi pratade Sivert en gång för några veckor sedan, att det är ju lite större på öarna vad det är i Sverige. De har ju två, tre artiklar per dag om Lagerbjälke just nu. Och det som, som skrivits där det är ju att nu är ju Stadfält då klar för Celta Vigo. Om jag fattar rätt så han, han har en flickvän som spelar fotboll som har flyttat till Iberiska öarna och därför flyttar Stadfält efter. Jag vet inte om det stämmer eller så. Det har jag för dålig koll. Eh, men det som sägs då från öarna är ju att man jagar Xavier Mbojamba från Volendam. Det är en holländare eh, som de själva jämför med Virgil van Dijk som en gång i tiden spelade Celtic. Men också Lagerbjälke. Och när, man, när jag frågar då om det där, är det, prioriterar man Lagerbjälke eller inte. Och då tror man från, från Celtic håll att man jagar båda mittbackarna. Att skulle en Bojamba bli klar för Celtics så, så är det ingenting som förhindrar Lagerbjälkos och så vice versa. Och då, enligt supportarna också till Celtics så vill de ju ha, de vill ha mittback nu. Inte i januari, de vill ha dem nu. Verkligen, eh, det, det är en ersättare som man pratar om här. Och deras liga börjar väl till helgen om de inte till och med har börjat faktiskt. Så att eh, de sitter nog på en, en liten stress. Fråga är då, eh, om vi ska tappa spelare på position, är inte mittback bästa position att tappa spelare på? Även om jo, laget jag... är en bästa spelare den här säsongen? Jo, jag skrev det jag. till mig Glenn och jag, det har ju du helt rätt i egentligen. Nej men det, det är ju alltså, den lagdel som har fungerat bäst hos oss i år det är ju alltså backlinjen. Jag är eh, fan... Jag såg att folk motståndade supportrar tyckte att nu säljer Älvsborg guldet och sådär, men de vet ju inte vad de pratar om för vi har Johan Larsson och Niklas Hult som är skadefria och i sina livsformer, fan vad bra de är så har vi Sebastian Holmén där bredvid som är världens första mittback, ja alltså vi kan stoppa in vem som helst där, jag tror att vi kommer vara ett slagkraftigt lag hela hösten ändå Nej, och vem vet vad som har hänt om Bohari hade fått chansen före laget i våras Det var ju liksom inte superklart de första två omgångarna att det var Lagerbeke som skulle få den här utväxlingen Tänk om det hade varit Bohari istället Det hade ju inte varit helt... Eller, ja, klart alltså, Nu såg jag honom lite innan här nu, nu kan vi spekulera så 2006 när Abbas Tassan skadades sig i sista träningsmatchen Och vilan fick stå i alla fall liksom. Ja, bra, bra jämförelse faktiskt Mycket bra vinkel här, Eh, ja, det här blir spännande i alla fall eh, Men jag tror ju i alla fall inte att vi ersätter Lagerbälke Om Lagerbälke skulle lämna Det är min känsla Nej, vi har ju Tjocka också som spelade med u laget I spöring borta mot Skövde på någon sån här träningsplan här, Häromdagen också Så, Han är nog också redo jag, för att in Och Gustav Henriksson dessutom som inte har nämnt Ja, här är precis och sen absolut i spelet med boll, där kommer vi ju tappa lite om Lagerbjälke försvinner. För han är ju han är väldigt bra med fötterna och slår mycket bra krossbollar och sådär. Men eh, jag tycker Buhari är bra med fötterna också. Jag hyllade ju, jag hyllade ju faktiskt Boateng efter Djurgårdsmatchen eh, vid 3 målet där. Då tyckte jag att Boateng slog en så bra boll till Johan Larsson. Men det var ju, det var ju Buhari som slog den bollen. Så han har ju bra fötter också. Sen just det här, han kanske inte är lika snabb i tänkandet som Lagerbelke och har inte lika bra första touch, men det är en bra ersättare. Och det hade väl inte Lagerbelke från början. Det jag kommer sakna mest med det är ju de här eh, brytpassen. Det, det tror jag att ingen mittback som kommer spela Elfsborg någon som kommer att ha den förmågan att göra en brytning, sen slå en boll på djupet eller Ockels eller som kommer nästan i friläge, det har han varit riktigt bra på. Det är handbollsmålvaktfirandet. Jag tänkte säga det, precis. Ja. <laughs> ju, ju, jublerna, känslorna. Ja, precis. Sist... Nej, men det är mycket, ja. det är mycket kvar. Och jag tror, det, det, som sagt, det kommer nog pågå ett tag det här. Sista grejer på Lagerbelke är ju att jag tycker det är roligt för de här skottarna. Så jag planterar ju det här att han är friherre eh, på titeln eh, Tyckte jag var vi för jag, alltså om man ska vara så här då alltså om man är friherre Då finns det ju Kanske några lag som är lite svårare Att gå till ändå Jag tror inte det här spelar någon som helst roll Men om man vet då historien Med Celtic och Rangers Om vi bara tar nu när Elisabeth Dog så valde ju Rangers att ha ett tifo för att hylla Elisabeth medan Celtic Buade ut den tysta Minuten när man hyllade Elisabeth om man har då kopplingar till den svenska kungafamiljen Är det inte... Det är väl lite fel att gå till så sätt ja, Det skiter väl dummigt Ja, det spelar ingen inget alltså, om alltså, Om Gustav Lagerbjälke bor uppe i Glasgow Då kan han ju bara fan, då kan han ju bara åka bil Några ruten timme Så kan han gå på fasanjakt där och grejer. <laughs> det, det jag också ville säga är att Den här tweeten jag la till Det här säljningkontot plockade sig upp Av en sån här Daily Record- fotbollsmedia. Men de kreddade inte min tweet. Så de här skottarna Celtics-supporterna, de vill att jag ska få credit för att jag droppade den här nyheten. Så min, mina mentions på Twitter har ju, det har blivit mer och mer bara för att de tyckte att eh, de snodde nyheten från mig. De ska bara veta hur mycket Borås tidning skriver som vi har pratat om i podden. Men vi får aldrig någon cred för det. Det skiter de ja. i Skottland. Och med det sagt, då, från en ö till en annan Eh, Baldursson Islänning Ja är det, är det han som ska få upp förhör, för humöret på Svein? <laughs> det hade varit kul När man bara värvar eh, det, är, det är ju lite som att eh, djurvården borde värva Simon Olsson Nu när Rami Käbel är lite deppig Men lite på den nivån här, Att man får värva någon som gör en, en glad Nej ja. men äh, ja, Jag har ju gjort det, Research på honom Och eh, Alltså för, för, för det första så alltså en islänning i den åldern som ändå har spelat i Serie A. Det är ju det är en jävla trevlig hylla att plocka ifrån, det får man ändå säga. Sen, sen ska vi ha med oss det att han, han har varit väldigt mycket skadad. Han har varit utlånad till FC Köpenhamn med köpoption. De utnyttjade inte den för han var nästan skadad hela tiden. Sen gick han till Nischmischen i Nederländerna. De hade också Oj. lån... Nischmäggen? Äter du ja, inte... Ja, ja. Na nej, jag, jag kan mitt andra världskrig så jag kan uttala lite sådana där ställen. <laughs> ja, nej men det, det, det, nischmäggen, de hade ju också lån med köp Men även där gick han en del skadad och satt på bänken mycket. Så de utnyttjar inte den heller. Så jag tror faktiskt helt ärligt att... Det här är ju ingen spelare som ska gå in och prestera hos oss i höst. Utan jag tror tanken är att nu lånar vi honom en tid. Och så får vi utvärdera honom och se om vi kan om det känns vettigt att köpa loss honom helt enkelt. Jag tror faktiskt inte det är en spelare som kommer gå in och göra skillnad i höst. Um, med sin skadhistorik och sådär. Han är ju i ärlighetens namn. Han är ju lika machotränad de inte mer än vad JG är, så att säga. Då var vi två centrala inre mittfältare där ingen kommer spela under 2023. Ja, li lite så är läget just nu faktiskt. <laughs> så jag gillar ju det här långsiktiga tänker såklart. Uh... Ja, alltså det går inte att säga. Alltså, han är, det är en otroligt talangfull spelare vad jag förstår. Uh, som uh, lång, stark bra fysik, uh, men uppenbarligen ganska omtålig kropp. Men uh, alltså, han kan spela både defensiv mittfältare och tvåvägs mittfältare och Bra passningsspelare. så alltså Bara vi, vi känner att eh, här finns det något att bygga på så jag tror jag att vi, det här kan bli skitbra. Men jag tror, som sagt, folk ska nog inte förvänta sig några storord eh, nu, direkt. Det som jag tänker på när jag tittar på Baldurssons karriär det är ju att det är extremt likt Svin. Eh, speciellt också det för att han kommer ju från där. Breida blick. det är laget där också Svein spelar sin isländska fotboll Det som sticker ut på Svein är väl att han har de här åren i Barcelona När Ejdu spelade där Men osade inte lite Sveinkatt här Tystnad, nej men, nej det tycker jag, ja jo det kan du göra Men samt, samt, samtidigt är det ju alltså, han är ju yngre än Svein Svein är född 98 eller vad han, han, Baldursson är fyra år yngre än Svein. Så, så jag tycker inte det är riktigt i rättvis jämförelse. Um, sen är ju det ju alltid enklare att se på en statistik hos en och så där. Jag var ju kritisk till Svein direkt just för att uh, jag kunde se på statistiken att den här killen, och han har ju inte gjort ett mål på seniornivå typ. Um, på Baldursson är det lite svårt att sätta de stämplarna redan. Ehm mm. um. Det här med att han spelade Serie A, det är ju två år sedan, mestadels inhopp. Det var väl femte matcher totalt? Ja, och det är väl, väl inte den enda start då? Ja, det var nog mest inhopp, men det är ju samtidigt här, han debuterade i Serie A när han var 17 år gammal, han hade inte ens fyllt 18 då. Så jag känner gärna att det känner, säger ju någonting om hans talang ändå och vad Bologna hade för förhoppningar på honom. Mm. Sen har inte de infriats, så det, det är ju lite synd. Men, eh, nej, men som sagt, jag tror att vi, vi tar hit honom, lånar honom eh, ett år, pratade det sig om. Eh, då får han en hel försäsong här med oss. Så får vi utvärdera sen om det funkar. Mm. En eh, reflektion jag fick till mig via sociala medier, det var ju eh, vår lyssnare Möller som skrev att eh, det kan ju upplevas lite just nu som att det är hela havet stormar kring Elfsborg Det är lag grejer. det är bud på många spelare, eh, vi går in i guldstrid och så värvar vi en inmedfältare som det nu då ser ut. Eh, det, det kan ju ändå sända signalen att visst, det kan upplevas som hela havet stormar men det är cool, lugnt där på det där Älvsborgskansliet med Jimmy Tillin och Stefan Andreasson. De har sin plan, de jobbar på enligt det som... Som, som har gällt innan eh, det det Så det är så jävla långsiktigt Och uträknat Ja mm. ja det precis tror jag. Jag, jag tror ju både, som sagt Både J.J. och eh, Baldursson Jag tror att eh, De är ju lika mycket värvade För nästa säsong som, Eller ja, mer värvade för nästa säsong Än vad de är värvade för nu För nu fungerar det också ganska bra med Beidou Och bara tänkt ska vi se Det nämnde vi ju tidigare Sen får vi se om de kan bibehålla sin form Men eh, Alltså fortsätter de att spela så här som de har gjort mot typ Djurgården borta liksom då, då finns det ingen anledning till oro. Eh, det blev ingen ordén, det blir en Baldur som istället då kanske. Det är så vi sen ja. ser också. Bra eller jobbat det är med i Bologna kin eller Glems. Känns kemes pasta och pizza så jag vet inte jag ska ta åt så mycket. Ja, ja, ja. Eh, nu lämnar vi eh, Sil i Sison och går till Bayern borta. Ja, Till 2 Arena på sommaren Det är ju någonting som har varit gött den här sommaren Är det så vi ska tänka inför söndag här också Det är ju oftast gött på Tele2 faktiskt Alltså det har ju varit noll skitmatch inom åren Men fan vad mycket kul matcher man har sett där ändå Efter Kim Jag vågar sa, inte säga, säga så där igen uh -huh. Han sa ju att det var så lätt på, på Bravida ja, På mad ja, ja. Madrömsarena Nej men eh, jag har väl lite den känslan också Eh, att eh, det är en arena som eh, har passat oss bra. Eh, men eh, gör det mot Bayern borta? Jag vet inte fan. Det är lite eh, ja. Vad tror vi? Men, men är det är inte hela håbet stormar i Bayern då. Men det är ju alltid. Ja, om jag menar på riktigt jämfört med Elfsborg. Det ska jag säga, de är ju otroligt taggade för den här matchen Hammarby för nu de gjorde ju en uh, rätt bra hemmamatch mot uh, Twente. Ehm uh, Simon Strand såg ut som han gjorde hösten 2019 igen. Och så de är otroligt taggade inför den här matchen. Och har liksom medgång nu. Och de var grymma på läktaren mot Vente och sådär. Fan vad kul. Det hade varit att bara åka dit och trycka ner dem. Ja, sen också att de har tio dagars vila inför den här matchen mot oss. Det är någonting som skrämmer mig när jag tänker på det. Men det behöver inte bara vara bra. Nej, men... Eh... Om vi säger så här, det, det, de hade ju kunnat gå in i ett bakfyllemode efter Tvente-matchen. Göra en så bra insats men ändå inte gå vidare och den upplevelsen det verkar ha varit med den matchen. Men sen då kunna ladda om på tio dagar för att möta oss, det är klart en fördel för dem. Ja, men jag tänker man kan tappa lite flow och grejer också om man inte spelar på tio dagar. Nej, jag tror det är en jättefördel för, jag tror det är en jättefördel för Hammarby. Men, men samtidigt brukar det ju passa oss bra som fan. När lag går ut taggade och tänker att nu ska vi spela vårt spel och trycka ner alls på det här. Och då brukar det ju gå åt helvete för dem. Alltså vi såg ju bara Djurgården borta. Samma arena och lite liknande scenario. att Nu ska de ut och styra tempot här och diktera matchen och pressa oss. Men det blir ju bara skit av det. Jag hoppas på en liknande, på en liknande matchutveckling på söndag. Nu är, så pratar vi om hela havet stormar i Elsborg. och det, det är det ju inte, det har vi ju konstaterat. Men i Hammarby kan jag ändå uppleva att det är lite hela havet stormar. Det är sportchefsbyte, en tränare som, han är ju inte tränare i Bayern 1 januari. Men i det läget så kan jag ändå respektera det valet som Hammarby verkar ta nu. Att man, man inser att man kommer i mitten av allsvenskan och då försöker man spela in lite yngre spelare för att sen ta fart i, i januari. Det är, vad han? Mons Karlsson, eller vad heter högerbacken? Och det är Rabi och det är liksom den typen spelare som inte är så kända. Han, jag trodde, du spelade i häcken också. Hammar där. Fredrik ja, Hammar heter han. Ja. ja. Vad heter men han är... i häcken? Johan Hammar. Ja, och Per Hammar heter satsikisk kompis. Ja, jag fick sagt det igen. Jag skämt och är nöjd med. Nej, nej, nej, nej. Ja. Nej, men det, det, det är ju det som, alltså... Hammarby är faktiskt lag nu med det sagt då Att de här kanske får chansen Och ska visa upp sig för att de ska kunna få, ta en starttröja I Hammarby för nästa år Att Jag har en känsla att de kan få en bättre höst Än, än våren För att pressen kommer att avta Tänk att Hammarby som inte har den pressen Men ändå kanske spelar för sina 25-30 000 på Tele2 det, det kan nog eh, ta lite fart Sen blir ju det så. här eh, Vad ska man kalla det Andra andning eller, ja, alltså, jag, jag tror inte att eh, den här Karlsson då, Som är högerback kommer att bli en landslagsback direkt Och de har ju Pinja, Sadej och allt vad de heter Det är ju ett, ett för dåligt trupp För att all allsvenskan Det är ju min känsla Ja de har ju En, en bänkspelare hos oss på vänsterbacken Och sådär också men, nej, men det, det, Oavsett så Fan vilken kul match det kommer bli tror jag Alltså med ett Hammarby som är så taggat och motiverat efter den här Tventud-tåget. Och, och vi, det, det där motståndet brukar ju passa oss bra. Det kommer inte bli 0-0, det kan jag ju lova. Nej, det tror jag inte. Är Simon Strand? Kim. Hur, ja. eh, hur kommer du ta emot honom när han Nej, men jag, Det här vi pratar om innan. Nej, men jag kommer absolut inte bjuda ut honom för att... Prata, äh, Ja, vi vill inte ha kvar honom eh, Sen kommer jag inte applådera honom heller eh, Liksom när vi möter så klart Men så tycker jag ja, ja, Fan vad jag gillar Simon Strand Det måste jag ju säga alltså. Jag känner ingenting för honom Jag känner, känner, känner lika mycket För Fredrik Hammar som jag gör för Simon Strand Det vill säga ingenting Är det verkligen så? Kan det verkligen vara så efter att han har spelat i I Älvsborg så, alltså, Det är ändå 3-4 år Fyra år i alla fall. Mm. Jo, jo, men han var ju bara bra en säsong eller något. Han var ju Oliver Sandén bättre och Niklas Hult var bättre. Och framförallt är Niklas Hult, Hult mer likable. Ja. Eh, en som är avstängd. Jag lämnar, jag lite trött på Simon Strand-segmentet. Men en som är avstängd mot oss på eh, Täljen, det är ju Kurtlus. Det är ju någonting som jag tycker känns skönt för att det är väl eh, en av dem spelarna som är bra. Sen tycker jag att han ja, jävla... blir blivit utbyte efter 20 minuter i alla fall. Men det, det är lite mycket hype kring honom. Det är det. Ja, jo, men så är det ju. Det man ser ju det när det är som är riktigt bra spelare spelar att Det, det är ju så nyttbaksad spelare. Det är ju inte som alltså Kurtus var. Ja. ja, vi har ju varit inne på det tidigare. Lagerbälke har han är ju lika gamla och jag tycker i år det har blivit ganska tydligt vem som är bäst. Mm. Vad ska vi förvänta oss av på då? Vad är det något något i laget som kommer hända Tror ni, till exempel ja. Frick. Frick måste ju starta Var... jag, jag är nog lite inne på att vi får se både Frick och Svein Från start så alltså. Nej. Nej Jag tänkte Nej. bara på att vi avslutar matchen Eller jag inte det. nu bytte vi ut Svein i slutet i alla fall ja. Det handlar ju också lite om att Alltså i nuvarande situationer, Gigi inte är, är frisk och sådär, så är det ju ganska jutet att vi spelar med Boateng och Beidou på mitten. Sen vem som har den här lilla ytan framför dem, det är lite öppet däremot för att Kasem är mycket bra, men han är ju fortfarande väldigt grön. Um, så absolut, där skulle Svein kunna komma in, men jag tror att han... Nej, Svein springer för lite, tror jag bara. Ja, men om, om de gör det, då tror jag att Frick spelar i den rollen. Och Svein på topp. Ja, vi, vi behöver ju framförallt någon som kan springa mycket på mitten, som är beredd att ta jobbet. Det tror jag inte, Svine. Nej, det tror inte jag heller. Ehm. Mm. Camille Bara, är det dags för mer speltid? Ja, men han kan ju få hoppa in lite tidigare i alla fall. Ska, kan man göra någon slags summering av de minuter han har fått än så länge? Nej, men det, det blev jag ju tokig på mot eh, Sirius i slutet. Att, eh, vi, vi tog in Camille Bara och Jalal Abdulai och de gör ju jättemycket bra, men de, de är ju väldigt sugna på att göra poäng. Det ser man ju. Istället för att stringa ner med bollen till hönflaggan och bara låsa den där så ska det ju... Alltså, i... Jebara hade ju ett sånt läge och det, ja, jag kan köpa att han passar där. Men Jalals, han var ju ner med bollen med hönflaggan och välja att slå in den. När det är en minut kvar av tilläggstiden. För fan blir tokig på sånt. Döda matchen, gå ner och lägg dig på bollen eller något nere vid hönflaggan. Han är ju så stor också, så han har ju bara kunnat stå stilla så har de aldrig fått bollen ändå. Nej, precis. Han har ju kunnat stå där i fem-tio minuter lall, med Nu hålla på med. <laughs> växer det för få lagspelare på träd så. Alltså. Nej, men det, det tar ju lite tid. Upp, liksom, det, i det tar lite tid, så är det ju. Och sen, fan, de är ju unga och oreturnerade. Det kommer, det kommer ta sig. Nej, men jag bara, framförallt, han kan, det är klart han kan få ett lite längre inhop. Alexander Bernersson var ju med i Tutto svenska i veckan och pratade just om det här med, med yttrarna. Att eh, det är många bra yttrar så, så att man, om, man, om man blir trött så finns det alltid någon som kan komma in. Och eh, jag kan ju känna och hoppas att eh, vi kanske gör den typen biten tidigare. Eh, jag vill se Gebara mer än en halvtimme någon gång. Det är det varsågod. Jo, men det kommer, det kommer. Ja, han, han har varit i, i truppen i över tre år. Ja, vi har, vi har blivit så mycket älskborgare kring eller så märker ni det hur, hur föreningen fostrar oss som supportrar. Det är tålmodigt. Vi är ganska smarta supportrar nu för tiden. Ja, men jag tänker mest att det har gått tre gånger som vi värvade honom så jag vet inte riktigt vad man hade förväntat sig. Nej, nej jag vet men äh, alltså, hade det där hänt i ett AIK eller någon, de hade ju fått äh, ett uppgick om man inte spelat mer än mm. 20 minuter. Ja, men nu är vi i Älvsborg vi värvar en otroligt intressant spelare från Superettan vi värvar en otroligt intressant islärning men det är till nästa år. Visst de kommer till klubben nu men vi ska inte förväntas något nu. Ja, men det är lite skillnad mot när vi värvade Lasmus Alm och vi är mer eller mindre tvungna att spela med honom Ytter. Men nu gjorde han det bra, det var inget negativt mot Alman alltså, det... Snart kommer det vara segmentet När vi pratar om eh, Gottfrieds Rapps 2025-säsong Att vi är så eh. långsiktiga i vårt snack Där är man taggad på <laughs> var, var, var det inte kul att uttala när han gjorde i b När han sa att han vill han, han, han, eh, Hans ambitioner slå Älvsbörs transferrekord Ja, synd att Lagerbeke Bara läste det Och sen bara sprang vidare och försökte slå det själv en Lagerbeke läste det Ja. ja Nej, men det ja. blir grymt kul på söndag i alla Talsätt. fall. Alltså jag, jag älskar fan att möta. Det, det ska jag ju sägas, alltså bussresan dit, det kan ju vara lite dryg och sådär. Men jag kan älska att möta eh, Stockholmslagen på bortaplan För det är 20-25 000 pers på läktaren som bara hatar dig. Och vi gör alltid en bra prestation. Så det, jag tycker det är skitkul. Men du känner så då att de här supporterna, de hatar dig. Ja, det känner jag. De hatar mig. De är mot mig. Just mig som står där i jeansjacka på borta sektionen och hejar på det här gänget från Borås. Nej, just mig hatar de. Dricker är Karlsberg i plastflaska. Ja. ja. ja men, så det, jag tycker det är skitkul att möta Stockholmslagen på bortaplan. Men känner du lite så efter den här twitterstormen när du twitterade ner i Hammarby för något år sedan och fick hela... Stockholm... Ja, då blev de arga på mig. Då blev de arga på mig. Nej, men det var ju så att jag hävdade ju att att Hade Zlatan gått in som delägare i någon annan klubb i Allsvenskan Då hade supportrar reagerat med avsky mot det Och, och kanske liksom eh, tagit mer mot, motstånd mot det eh, Men det gör inte Hammarby för de är bara De gillar bara att dricka bärs och sådär De skiter ju lite i De hade banderoll nu när han var på plats faktiskt eh, Det kändes ju lite som att den banderollen den har legat där För de väntar på att kameran ska svepa över Slätan så att de kan dra upp rollen För att de vet att han är på plats Och nu var han ju det där, mot 20. Då kom den upp Det ska de ändå ha krädd för att de, de Tar avstånd ja, från det där det, Ja det måste kännas jättemärkligt Ja En svensk fotboll största genom tiderna Kommer in och inte har något band till klubben alls Och sen ska han plötsligt vara ha delägare Ja Fy fan, fy fan för medlemsägda i sorg det älskar jag Ja det är ett bra avslut Vi älskar Älvsborg Ja, ses vi på Bortas då på söndag, grabbar det ja. Lugnt, ja, ja, jag är i Norge, hoppas jag <laughs> Jaha, oj oj oj, då, får vi, då kommer det bli lite norska spelar in här, kanske ja, Sivetrunda sivet, sivet två Som bra sätter i Sångdal vill jag ha, ung ytor Han har nog regnat bort där Det, det märker ju ingen i Sverige, vi, vi är ju lite, väldigt obrydda kring Norge Det är ju någonting som slår mig men det är ju katastrofläge i Norge nu efter Hassestormen. Norge rinner ju bort och varenda väg är ju avstängt. Men det är ju ingen som riktigt tänker på det här i Sverige. Nej, men det, Norge älskar i Sverige. Det finns ju ingen, existerar ingen kultur i, i Norge. Det är deras största artist, Lars Winnebäck. Och han är svensk. <laughs> Jag har tänkt på länge. Ja, vi säger det så va? Det gör vi. Vamås. Hej.